Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Të nderoj gazetar, Allahu xhelalu ala falenderojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojm. Lëvdatet e bekimit të Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i familjes e tij, shokët dhe të gjitha që dje kin rrugën e tyre deri ditën e fundit të kësaj bote. Në takimin e kaluar, kemë përmendur në përgjithsi dëmin e mëkatëve dhe shërën që njeri si kështë athemi në jasheh këtyre gjunahëve. Dhe fatkesia me madhë është në nënqmimi këtyre mëkatëve dhe mos njohi e tyre. Nga se këto mëkatët e nërrua dhe, dhe dhe e që e kemë përmendur se mëkatë është gjitha të Fjalë veprëm çdo ndryshim çka do të thotë që bien dash në urnat e Allahut, që bien dash në knacidën e Allahut. Donë, çdo gjë që njeriu bën jetën e kësaj bote e që nuk është në pajtim me atë që Allahu xhalla wala e ka kërkuar nga robë i tij është me një fjalë mëkat. Pastaj këto mëkate e kem përmendur se është e përmendur se ndahen në mëkatët të më mëdha dhe mëkatët të vogla. Mëkatë të vogla nuk duhet me i nënqmu, por janë qojët të vogla për me i kuptu më mjetë të që në të mëdha. Për ndryshe, gjithë mëkatë përvesimtarën është problem. Duhet jetë shqetsim. Kemi përmenu gjashën se mëkatët janë realisht faktori kryesor që pengon funksionimin e duhur të imanit. Nuk lejon që besimtari me uknaçme iman. Nuk lejojnë këto mëkate që imani, besimi i besimtarit në Allah xhanda xhelalu të ketë rol në duhur jetën në këtë botë. Edhe i them përmendur se si imani duhet të pasë rol. E nuk duhet lejon që imani goje, të jetë vetëm fjalë goje, deklarata e caktuar, pranim i caktuar, por duhet të pasë rol në këtë botë. Imanit dhëtë me të dihmu, me t'i kalu situatët saktuara, me i kuptu du sa gjënët në vajnë këtë bënjohë, e kështu më ratë. Që i kuptujmë për mes imanit, i, i kalujmë situatët e pështira për mes imanit, lidhimi me zveti për mes imanit, e kështu më ratë. Mirë për funksionimi i duur i këti imani, është i kurzuar me largimin dhe distancën që ka besimtari me sti dhe mes mëkateve. E se cëli mëkatë pastaj Varsisht nga rëthanat saktuara, peshe e ti, shëmtimi i ti, e kështu më ramë ndikon në imanë. Mohamedi s.a.s. në shumë hadithë ka folë për mëkatët, edhe ka folë për dëmin e tyre, edhe ka folë për dënimin që realisht rezikot besimtari ta mërë mbi vete si pasu e mëkatëve, por edhe ka fol për vetmë kokat, cilat janë këto mokate? Çka është ndaluar? Andaj për neve ndaluar është ajo që e ka ndaluar Allahu xhalla xjalalu. Por edhe që e ka ndaluar kush? Muhamedi sallallahu e si aleyhi وسalam. Qyse Muhamedi aleyhi salatu wasallam nuk flet nga vetja e tij, nuk flet nga ai që tek atij, por flet me shpata që Allah ja shtoll. E përderisa është kështu atëra edhe që e ka ndalu pejgamberi a.s. është si kërër që e Allah, gjelë, ashtë, ka ndalu Allah gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe lu. Nëse ka njërë që vinë e dalojnë, e ka ndalu Allahu. Jo se ka ndalu Allah, e ka ndalu pejgamberesëm, e po mirë, për të që e ka ndryshëm, e në ka ndryshëm. Nëse pejgamberi s.s. këtë ndarjet pa drejtë e ka paralemru. Dhe ka thënë pejgamberi s.s. Do të vjen Një ko kër njëri ju I shtiri ri ulin në koltukun e ti o Njëri Gjahil, i njërand I dhenë pas pushteti, pas aspekt i material E thët Atë që e gjim në libert Allahut Të lejuar e lejoj Atë që e gjim të ndaluar e ndaluj Pasat thë pejgambir E dhe un E bëjt lejuar si kurse bënë Allahut Ju nga vete ime me linë Allahut Edhe on e bëjt të ndaluar njësikorse e bëjt të ndaluar një qëka Allahu Gjallahu ala. Me lejën e kujt, me lejën Allahu Gjallahu ala. E nuk duhet bërë dalime, ashtë në Koran, ashtë në Hadith, nëse të duhet burimet e festo, mirë po Allahu Gjallahu ala hu, dhe më thonë, ka dash e dhisa ndalit e ten të specificuar e në Koran, e desorti dha 14t përmendën përmes djues ose pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sprovë për njerëz se apo e dëgjojnë pejgamberin apo spëndejojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Muhamedi sallallahu wasallam ka ndaluar një lloj zbukurimi i caktuar për gratë. Dhe Abdullah ibn Masud, një nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ju ka folur njerëzve se kjo është ndaluar. me vizatimi në vitullave shkuti aty në rregullimin e tepruar i tepërt ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe një grup ka ardhi ka thonë mos ligjëratës më vonë i ka thonë Abdullah ibn Mas'udit e kam lexuar Kur'anin sikur të vinë do të kam lexuar Kur'anin kur kam së komjet. O të kemëzu Kur'anin dhe nuk e gjetën Kur'ana që ti po thua s'u ndaluar. E Ibn Mesudi ka qenë nga njerëzit më të mirë të Kuranit. Por natimi i thon se kum gjen në Kuran çka po thotë. Ai ka thon, nëse e ke lexuar si duhet e gjen. Po të kum lexuar rresht me rresht dhe faqe për faqe. Të qes se ke lexuar mirë. O të ktheu letze edhe një herë, pastaj ia. Ai e ja. lexon. Vjen ti Ibn Mesudi thot, nuk e gjeta. Hëtë juqë që nështë, hëtë e speshe alë të, Që nështë, a ke le dzuën surën Khashrë, Allahu thëtë, ma ataëkum rresuli fëhkudhuë, wa ma nëhaëkum anhu fëntuhu. A ke le dzuën kuranët ykë, Allahu thëtë, aq që uajab i dërguari marëne, dhe nga ajë që ju në dalën lërgahoni, a ke gjithë tukëta, përë kom gjithë, a unë kom ni pejgambine, a të në të në bënë që së banki përë A pra, Allah ka thonë që nuk banë, e qartë, që dhe nuk banë me vëdalime. Nëse e ka ndalu peganberi a.s. A.s., është sikur se me ndaluë Allah gjëllë gjëllë në nga se, nësër në gjëmë, Allah në tharë, kë i dërguan nuk flet nga hëmëndja ti, kë nuk flet këtë, kësë flet që ka i vjen për manë e për goja, po fletë, vëhjën juha. Shpallë që i shpallë Allah të barë e këvët talë. E nga këtu hadithë, ku pejgëmbiri sallallahu alaihu sallam, ka full për ndalesat, është një hadith i njuhur, që, dhe me thonë, e të resmetonë Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu, ku pejgëmbiri sasajnë fletë për mëkatet e mdha. Edhe përgjithë të këtu mëkatë jenë dhe në Kurënë por e përmanda këtë parathënia si rregull i përgjithshëm, që mos të kufizohemi me mendalesat e Kur'anit, por duhet të skuar ato edhe mendalesat e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë të transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'al anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i gjithëni bu' as-sab'a al-mubiqat. Largohuni nga shtat mëkate shkatëruese, nga shtat mëkate që shkatërojnë, që prishin, që rënojnë. E kërë dëgjunë këtë shok të pejgamberës, në të tanë, ma hunë në jërë, ja sunë Allah, që të janë këtë mëkate shkatëruese, ojë dërgori, Allah, e pëtër, atër pejgamberi së të të nëmëru, e që një dëtë lasim një shalla për të mëkate në vijem. Pësad dhe gjavë në ashme, e k që ti një umë kota shkatruse. Ktuën sigurisë, ai bomba atomike ku të bien, çlën asnjë mos fatas. Është umë kota, këtë shtëpi që bin, në atë vend që bin. Domon aty problemi është me mbi pastaj knaqësia, lumturia jeta e, mirëse, e kate, mirë sa salë shkatrojn. Jan të këqia. Ënga këto umë kota tha pejgamberi saollam koropta, el shirku billah. Me i bë Allahu shok në aduram, shirku e dyta tha e sihru, sihri, magjia, me bo që me uprish raporet me së njëtë, me bo fesad në tokë, u katlu nefsi le ti harrem Allah, illa bilhaq, me vra dikon, pa bigajrë haq, vrasja, pasaj tha, u eklu riba, në mëkatet e mëdhasht, me më thonë përdurimi dhe marja kamatës, u eklu malin jetim, dhe me ngrënë, Pasurin e jetimit, pa drejtë, me a keqëpërdur jetimit pasurin. O të walli jo me zahf, me lëshu fushbëtejën frontën. Milon meqët, e fshu këtë e vlasnit, milon rëzike me i gëvete. Dhe fundit ta, o qëdhfu lë muhsanat, ilë muëminat, ilë gafilat. Dhe fundit ta pejgambirën i sasënë me shtata është me shpif për gratë ndërshmet pa fajshme mëful për derën e njerëzve, me një ullosën derën e familjeve, është nga mëkat të mëdha. Çse nga këto mëkate të, të vëllazër ka shpjegimin e vet. I ka sarrimet vetë të detajzuara që inshallah do t'i shpjegojmë, çt'shojm sa janë mesin ton, rrezikohemi, sa rrezikohemi mos vallihmit përshin në ndonjë nga këto mëkate nuk po e dim, ose jemi të përcishim po nuk po e dim sa e keq është ajo punë. Gjithna këtu kemi noi të marrë. Gasën kanë njëriut i mungon informata për vetmë këtë. Nga ndër, po nganjëri mungon informata për shëmtueshmërinë e mokatit. E dinë që është e keq ja, që mba. Jo, çka ka që kësë, se njerë të ke se kundit? Njëri e dinë që puna puna është haram me kandid. Ama kaç me ku haram? Ja se kum ditë, po di e për dhije, bro. Ne kanë nevojë të më ditë edhe niveli shëndetëshmërisë. Çdo gjë që më vjen të ish obligime. Njëri e dinë që është namazi obligim. Olla mira mu fal, ani Kërë kuptojnë që ka namazin, ja, që është në se këmë ditë. No, me ditë musliman të mamë që është duhet, me ditë na, me bindje, me bindje me ditë. Qëfar obligimi është namazin? Dhe sa, dhe sa, mëkat i madhështë braktisja e namazit, nuk është me lënë namazin kërkosh? Nuk është me lënë. A të në qëkja i bjerë mështë në më falë? Shë të merë, rëqë me parmenuë në musliman, rështë e të Por në mungon në shta dhije e caktuar, ose bindhja e mjaftuar që realisht bët e mjaftushme që me nga shtu i për para e me falë në mozë, ose me nga pengu nga mëkatët e caktuar. Për ndaj në kemë nevojt për dhije, kemë nevojt për ma shumë informata fetare që në është përfaqin nga një aspekt rëndësin, bukurin, vlerë në punve të mira, Por nga nga tjetër, në është përfaqin edhe rëzikon dhe shëmtu e shmërim e përmëve të këshia. Sa është e keqin? Sa është e shëmtu? Të në lëzër, nëse nëse e ke para veti, më fali për këtë shembu, por përdu me e s'jithësh për me parafru, dhe më thonë, këtë pjesin e shëmtu e shmëris, sa është e rëndësishme. Sa është e rëndësishme. Nëse, përshambull, para vetës ke një ushqim, shumë ushqim, të me thonë në koptim e shishme, ushqim cilsorej, i mire, kështu më rratë, edhe të frotë më hongra. Ti, nëse shikon në aspekt në jashtëm të këti ushqim, duke të i mirem. Mirë, për po, ty të mungën një informat për këtë ushqim. Mungën një informat. Cëna është të informat? Thu, Orna burom buft mir, me që vjen dikushet, më vjen diku të qka, më fal për këtë çfarë, para se më ngul po të thotë diçka. Tani ti nda qata më sapta. Thotë kjo sini, kjo tip të psikië, kjo kjo, kjo e, para se më ta prutë ty, më fali shpejt do të çën kan ngomë të tjerë. E tani kjo umeta kan prutë ty, e pru buft mir ty. Eha. Ja, falmë. Çilinson han ashtu. Ja. Po po. Uximi mirë hallallash, shko galo. Fal po soj. Veç informo. Apo ta ndryshon komplet çasen karrixhimit. Nga dëshira për mëngër, nga çefi për mëngër, ka lënë bezdien ngërdi apo. Ande kur dhe janë gjona që i ridukën në spek njasëm, kuaj smet mira i afrojnë dhe bëjagin mirë për dhe Pjohi i afro njerëz do gjona. Pjev ridistin për jas bukurojnë apo. Na duhet mi kaldusë çik kosha mëngër çasej në apo. Çikaj bien mëngër atje apo. Tani ti çu zh bën japta, më e jam me të kaldusë. Sa është e shamtuar. Sa është e keqja me ulçat sofën. Sa është e keqja me zgat durrën kashia së kafshatave. Kjo është më rëndësi me kuptu. Tani mirë si se ka problem me zgat durrën, opet tani është çështje e tij na vetë, ama na do të më ditë. Dhe siko that pejgamberi som seva al mubiqat, shtat që shkatrojnë. Ky ushim tmit a hanë titani, a, han a s'hanë, a është mërënëcijë jetëa për ty, a është mërënëcijë për ty jetëa këri shka të jetër. Unë për të ka dojë që si të hanë shki me dekë. Të e në të vendasë. E se balë mubi qatë. A në shqipatër në lezër pegamerës e mi quti mubi qatë. Shkatëruse. Qëka shkatërujnë këto gjunahër? Qëka prishin këto gjunahër? E prishin të mirë një shpisë? Pra në s'kish pas pasaj urësi, s'allahu Gjell i ka ndalu më katët, por njerëzve o ka mendjen dhe besime që mi dalu. Që me konë që na detyruen allahu më uleru nga më katët, a i ka mundësi me na detyru, nuk është në me qenë pastaj, nuk është në me, me qenë, e mund që me të dalohet aje që e len për allah, aje që e len për murë të shpis. Dut e len për nuk ditë kush për që e len. Andë Allah kalon të hapër mundësin. Jau ka shpejgu njerëzve rëzikun, jau ka dhe njëzën men, dhe në gjikën me lëgjiku, jau ka e besimin, jau ka e gjitha, pa sta ju. Dhe ndosni përveprimet e ju e të më të tjeshme. E i ka thonë, mu bikat, shkatrusit. Qka shkatrojnë këtu mëkate? Thash. Mësë parit të në vëzën, shkatrojnë raportin me Allahun gjallë gjallani hua. Dhe në honë, por në një mirë të mashëm e mjaftuam mosh. E mjaftuam mosh. Mi thon çeto mëkate të më kate, bëjnë që nost cash lidhje me Zotin. Komunikimi i të mallon fillon që të asgjësohet. E ç'kej bën kjo hala më mirë? Po kurti bon duor lidhja nuk funksionon apo? Nuk funksionon. Kur ti kinoj përndihmën e ti, problemë amë. Kur ti kërkën që me ti e pa lau suksese, bereqet në ato dhon, që të ka dhonë, nuk vjenë që nështë duhet. A është balë që kjo? Shkatërojnë pastaj lëmëtërinë një rjutë. Shkatërojnë pastaj cilsin e jetës e një rjutë. Shkatërojnë pastaj raportet më së njerëzëve. Shkatërojnë familje. Shkatërojnë familje. Në krenë në nësuk të, familje e shkatrojnë, e shkatrojnë njerionë, nuk jetë njeri më njeri. Ajë në aspektin e fizik jetë njeri ata, e po në aspektin e përbërjes e ti, në aspektin e rolit e ti, në aspektin e detyrave të ti, në aspektin e funksionit e ti, nuk jetë më njeri, nuk ashtu. Që ka njështë për 2019, sa studimet, shqecu se dalin se sa ka hum njëriju nga veti e ti. Si pasoj e vrapimin pas materializmet, është bësh shërëtor, është bëjnë nënqmumi për buzën, e ka hu për dignitetin, e ka hu për kënarin, e ka hu për personalitetin ti. Në njështë karar njëvejt më të ullëta, të mundshme të lakmës të pangopsisë, ekziston më radh. Nuk është njëri njëri fatketësisht. Nuk është. Ja këto një këto njëri se bën këto çka bën njëri sadat. Pse ka ndodhur kjo? Allahu ka thonë, "Jë shkatrojnë, këto prishin, këto nuk ndërtojnë. Ju mundi me ndërtu me me, me tjequllave, ju këto mund ndërtoni. Por të ndërtoni një çinsore, jetmir, jetnjerzure. Kjo për lart. Me këto më kota sh problem vetë." Sëbë alëmubi ka. Shtati ka nëmuru për i gamberi sëbë alësallëm. Ka atjera, për i ka përmënjë të shto si këtojen, ato e dëmonë që medverit rënojnë. Dhe tjetë që du më thonë të nëmë dhezër, në hyrje të këti shpjegimi për sëdë, e se të thashtë do të fillojmë të shtjellojmë të mëkate njën nga njën nga javarëshme, inshallah, që të shumë, për që ka buhet fjallë, k largonin nga shtatmë katë si të shkatrruse cili ishte reagimi i shokëve të tij sahabët si ragon ma hu ne ya rasulullah nam soportoj dërguar allah na tregu kush jam këtu do më thon sahabët të ndëruazor kishin edukat mjaftueshme kishin vedi të mjaftueshme që kur t'i i pëtë mundësia me mësu për iqka ka që në nëshme që me njëherë të vrapojë. Me njëherë të interesohen. Sot përshamu të vëzër me bo një lejmërim, edhe më bëhat një këshumëra dhe qapët njëshme për një makat tila për të. Sa njërë vinë interesohen që ka o kërë gjuna, që ka o kërë rëzëj, që ka mënë? Ose me lemu për iqka tjetër që njëherët përshamu lakmojnë me ditë. E që s'ju duhet e e fakoni, kur gjohë? Pashamu. Me koni, pashamu, një lejmë, vjenë dikush edhe, tëtë, ligjerata ka të bëjmë me disa sekretet panjohora të një kryetarit shtetit, tëtë. On i di, dhëmë një kazu, njerës. E që ka duhet atë me ditë, tëtën? Pashamu. Ose, Ndë një lojtari, ozë në një këngëtari, e kështë mëra, vrapu e njërë, me aditë sekretet. Djetë e filon artisti, apë, nga njështë interesantë. Mëkate që të shkatërën. Kjo mëkate, dalimi, sahabët kanë gajt masu e punëra. Na du të mëngajt mas temave që kanë bëjmë jetën tonë. Ne du të me vrapu mas temave që garantojnë në rapartë më allahë në gjerë në gjerë aluhu. Ne do të vrapojmë, interesojmë, të pyesim, të lexojmë, të dëgjojmë për tema që kanë të bëjnë me jetën dhe rolin e jetës dhe qëllimin e këtij dunjo, pse kemi ardhur. Këty janë temat tona. Temat e Kuranit. Për çfarë tema flet Kurani? Kur në Kur librë ozimet, për çfarë tema Allah flet? A janë këto temat tona? A janë këto diskutimet tona? Sa debatë njerëz do të bëjnë ka 2-3 orë për tema As të nuk ju duhen, as të ju jo kënë kompeten, as të këmarin vesh, as ka një formato, vesh lafëm. Në e një këto tema, Allah, e, ka kush bënë për të më abet, as të vetë kush për të ju, Allah, jë për. As në merë kush bile parasysh për analizat tonë atë famshme, kush i merë atë, kuj t'i duhen atë oltën? Merëma atë që ka duhet, merëma atë që ka dhvynë që e më punë të tua, temët e tua, Për ato që Allah ka me të vetë për to, për ato që të vinë për familjen tëne, për fmitë e tu, për velin tëmë, që të e në tema tëna. Dhe i kësu kanë që në sabët e dëkumë, a, më ka dhe tëtë, po, olla, tema e më, mu këjnë vynë. Tema që po. është me kënë më i devaqënë, a, tema e më, olla, po, unë e shkënë qatë dërësatë. Po. Dhe tema tjera, e, interesanë mu e këmë, mu së më vynë, që ka më këtë? Kujti, duhet më kë A një të nërgazër, na duhet me pasë të qarë tema që na duhet, cilatën tema që ty t'vynë. Ku duhsh mëngu, mënguti, cilin kanal duhsh me sil, që fa debatë duhsh me parcil, temat e duhet qënë, së në tema tua. Na kanal, në kanalën, thuj, subhana, subhana, subhana, subhana kisë të uopë më t'mon, më t'mon, më hamdur, në bëndhe kërë allatë më mira, për, se me për. A daj mi thonë sot një kujt për shambull. A dhe një të njëzër, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو دي تشي في منامز ما استماز تفضيل لو دي نيو لا اله الا الله نو كو ذات تشي ميتون تات قصلاه وحده نيا. لا شريك له نو كو شك له الملك اطي تاكوني تيركورتي سونديمي وله الحمد اطي تاكوني تيرفاندريمي وهو على كل شيء قدير dhe a i ka mundësi për gjithës qka, qka dëna i bohët, që doha, a për shëni që të shkurt, ka thonë pejgamberi sallallahu al-sallam, kush e thët një qinë herën ditje, në sabat, një qinë herën që doha, kush e thët, edhe një sotë merë kuhë me thët që doha, kadar, kadar, e që pa u dhë, me gjikështëta, me kipëlem, me gjikështëta, me tespi, me gjyush banja, një, një, një qinë her A din së mërko? 15 minuta, maksimum. Ka dërka dhala. 15 minuta me da, Allah në përmenë. 15 minuta. A du, o, shumë, lajnë, lajnë, lajnë, lajnë, lajnë, lajnë. 15 minuta. A din që fashë së rapi? 5 shpërblime e ki. 5. Vëllaj që ta ka 2 sa që përgjën të rizër, së të jepin asë njënën për të njënën. 5. Ka thonë pegambëri së salemë. Kushe e thot një qënë herë që të doa? E ka shpëllimin si me i liru dhe të rabë, bivet Ismailit Alehisë të rabë. Njerës i kanë zonë armiku rabë, dhejet me lëshu. Një me lëshu ka thonë për e kamerit shënë gjenet. Një dhejet. Dhejet. Besimtarë, dhejet njerës. Pa fajshëm i kanë zonë armiku rabë, ti dhejet i pakunë. Që e parët të shëjtë? Dhejet dhejet. Me, me, me që doa? Se opën e dhejetë. Nj e dyta Allahu xhalleu ala ngrit 100 derece. A do nichin shkol manat Allah i mangat. E ashyn 100 meta. Tra. Apo a dit esh i mbrojtur nga shejtani. Ki mbrojtje speciale te Allah qi shejtani vezvese, cytje, blimet sonafronave. Katër. E persta dit ne gjykimit Nuk ka dikush që ka më punë më të mirë se këty, pas atij që ati ka më shumë se këty. Pastë për 15 minuta. Wallahi më kanë thënë këjo, nikunë 15 minuta, ia vlen mer Allah. Çitojëm temat tona. Çu kë është tema jone, çu kë është ajo tregtia jone që na na josh. Mos u hopi kështu më, mos u kapun kështu më. Kër shtot një qënë herë, subhanë Allah i vë bihamdi hiqe, subhanë Allah i vë bihamdi, një qënë herë me thonë që t'fjohën, 5 minuta, këtër këtër këtër dana, 5 minuta, një fshinë Allahu gjunahat, sikurse edhe nëse janë, së so shku me detë, dhe ke potisë fa shku me po, qatë gjunahat me po, së t'jë fshinë Allahu për 5 minuta, që kjo tema jonë, angajmë që të derësim e shku, e në dëzër, mos leumë q Shuë mrobat, gjithë tëmet, çim gjinose, ecën. Temat e caktuara, të debat caktuara që bën vullloj horën e shë. Dhe që këngu ke kë harru sot apo. Ka shkuar. Andaj tërzov për gjinohat, që të tkutin bi Allah xhelahu, largon nga mëkatet që na ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. Allahu na uzur në rrugë ndajet, Allah na promëson gjallën ton, e në në ngajdë, ngajdë, shpëlejt, na lut Allah nga çdo e keq dhe nga çdo fatkeqsinë këtë jetë. Zotësh bele, sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.